Köszönöm a műsorát! A Zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszöntő Ebben a műsorban megszokhatták, hogy hétről hétre egy költőt vagy egy írót látunk vendégül, aki felolvassa friss szövegeit, és elhozza magával, megmutatja azokat az zenéket is, melyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak. A mai vendégünk Kis Otto költő, akit köszöntök a stúdióba. Szervusz, Otto, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó eset kívánok én is mindenkinek, és köszönöm a meghívást. Ezt a költőt rögtön vithatnánk azzal, hogy költő, író, gyerekkönyvek szerzője, de maradjunk szerintem egyelőre a költőnél, illetve menjünk vissza a KYH-hoz, a születésedhez, vagy legalábbis a szülőhelyedhez, Battonyához, amely ugye 1945 és 90 között egy szimbolikus település volt a magyar-román határ mellett. Ezt szabadították fel semlegesebb megfogalmazással, ezt érték el először a szovjet csapatok. Milyen rétegei vannak a te Battonya identitásodnak? Ez például nemes nemesmedvesig részét képezi-e, vagy sem? Ü, igazából nem képezi a részét, azóta meg is cáfolódott egyébként Igen. ez az elmélet, úgyhogy azért Szegényem, állítólag. Akkor majd akár kezdő medvesi már nem dobom Még be. így tanultuk, de állítólag az eleki kukoricásoknál valahol ott jöttek be Magyarországra az oroszok először, vagy a szovjetek, a szovjet hadsereg. Hát annyi mindenképpen, hogy a, megmaradt, hogy a Batonya határában volt egy egy Orosztank szoborként funkcionált, illetve egy, egy repülő, ugye emlékszem, uh -huh. 21-es, ez ki, ki volt téve, ezt más településeken is megtalálta azért. Illetve hát a Vörös Hadsereg útja volt a főutcánk, ami most főutca. Tehát most már tisztességes A Ez nem egy neuszáló úgyhogy belekötni. Ez azon az élményen kívül, hogy, hogy egyszer eljött az iskolánkba valamilyen nagyon sok kitüntetéssel bíró ö, szovjet ö, katona. Aki még látta Lenint. Aki még látta Lenint, és hogy ő, ő jött be uh -huh. ö, akkor itt a Uh, faluban, vagy hát uh, uh, akkor már uh, uh, nagy község és. Uh ez rémlik, hogy orosz órára bejött. És ez és a határtapasztalat nekem? mennyire volt meghatározó? Ugye most már, a jól tudom, a vonat sem egy battonyára, amit pályatársadés és földit itt pozoltán és több helyen már meg, megírt, megsíratott. Tehát ez mennyire volt egy ilyen zárgyerekkor, illetve volt, tudom, neked egy doboz nevű településhez is, mintha lenne közöd. De lehet, hogy én nem emlékszem rosszul. erről beszéltünk, de ez, ez nagyon érintőleges, tehát ez igazából nincs, itt ez nagyon áttételes módon van. Bocsánat. Tehát, hogy a a Batony azonnyi, igen, tavaly nyára, ha jól emlékszem, tavaly szüntették meg a, a közlekedés. Batony a mezőhegyes vonal volt. Hát a határon túl, ugye, már rég, tehát a, a, a Trionóta már, már elég régóta nincsen ott közlekedés, tehát határon átívelő közlekedésünk nem volt, akkor sem, amikor gyerekkorban. Tehát, amikor gyerekkoromban. Igazából a határközelisége azért befolyásolt, meghatározott bizonyos dolgokat. A több, nem, több nemzetiségű település ténye uh -huh. határozta meg tulajdonképpen erősen a gyerekkoromat. Ugye ott nő, ott szocializálódik az ember adott helyen. Én, én itt szocializálódtam Batonyán, itt élnek szerbek, élnek románok, élnek uh, bolgárok, élnek németek, élnek magyarok, és nekem a legtermészetesebb dolog volt, én, én ugye gyerekkoromban azt gondoltam, hogy minden település így néz uh -huh. ki, hogy vagy ett, ott, ott, és aztán elkerültem Békés a középiskolába, és vagy, hát Gyulán keresztül, uh -huh. Gyulára költöztünk szüleim, szüleim építettek ott, és elkerültem Békés Csavára, akkor csodálkoztam, hogy itt csak szlovákok és magyarok vannak. Szóval, hogy ez erősen meghatározta, de, de ez az egy, békés egy, egymás mellett élés azért ez, ez természetes volt, tehát itt nem volt semféle ellentét se szerb, se, se magyar, bolgár, német vonalon, tehát hogy úgy, hogy, hogy egy mondatban fogalmazzak, mm -hmm. úgy ugyanúgy ö, verekedtünk a német gyerekkel, mint a bolgárral, és nem azért, mert német vagy bolgár, hanem azért, mert... Mert a gyerek verekednek. Hogy igen, mert a gyerek természete ilyen. Szóval... Igazából ez, ezt úgy érzem, hogy ez, ez, ez meghatározó volt. Az utcánk, csak egy mondat, akkor még úgy nézett ki, hogy a, a, a, az utca végén németek laktak, velük szemben szerbek, mellettük románok, ö, utána mi jöttünk, és két, két házzaláról egy bolgár kertész. Uh -huh. És szemben ugyan szerbek, és ö, mellettük angyalék, Magyarok... Hát ez, ez már izdalmű. Igen, igen, igen, igen. ez, terveztem is egy könyvet egyébként a Mi utcánk címmel, de aztán a Sándor megelőzött. Pont erre gondoltam, <gül> hogy ez annyira a tarra, tarra utaló, aki meg igen. a peteleire egyébként, igen. mert az én utcám ott van a egy nagyszerű erdélyi igen. novelista. Tehát a, a, a Batonyi gyerekkor, az gyakorlatilag nekem 14 éves koromig tartott a Batonyai gyerekkor. Oda jártam általános iskolába, a tény, tényeket is mondjak. És 63 to. 77-ig tartott akkor ez az idő. A 63 igen, és akkor 778 78 ba kerültem Békés Csavá középiskolába, uh -huh. és mi 80-ban költöztünk Gyulára, akkor lett kész a ház. Ez tehát, a Csaba Gyula meg én, egy nagy Igen, Gyula, igen, igen az 50-es évektől már átkerült a megyeszékhely 50-ben, konkrétan úgy, úgy, úgy emlékszem, igen, tehát Gyula volt a megyeszékhely, és Békés Csaba lett a megyeszékhely majdan, és akkor fejlesztették Békés Csabát Gyulán, megmaradt az értelmisége, ahogy szoktam mondani, hogy elindulunk hazafele este a Békés Jó, ez a... a kedves kezes hallgatók nem a lehetek, része... humornak számtak kis ott természetesen. Igen, de hát ez... Tehát egy mondatban fogalmazva, hogy, hogy rövid legyek, az a, a batonyai gyerekkor az a, mondjuk így, hogy a... Ugye a, a Pál utcai fiúk vidéki változatát éltük, uh -huh. a homokbombákkal és harccal és mindennel, ami ebbe belefér. Ezt az egykori grundodat te mikor látad utoljára? Most kicsit konkrétan, de metaforikusan is kérdezem, tehát... Nálunk a grund az, azok tavak voltak, a téglagyári tavak, és hát ott tanultam úszni, a batonyán úgy tanítottak úszni a nagyok, hogy beledobtak a téglagyári tóba, is, és a másik oldalán lehetett kijönni, mert itt nem engedtek Aha. ki az oldalon. és a téglagyári tavak azok olyan 11 méter mélyek, tehát ha kijöttél, akkor megtanultál úszni, hát tehát, kicsit sarkítok, de, de azért... Ennek a egy volt, volt Igazság, igen. <gül> szóval itt, itt e köré csoportos, ez egy, egy erdőben van, egy nagy erdőben van ez a, ez a több téglagyári tó, és hát ennek a, a birtoklása tulajdonképpen uh -huh. a gyerekcsapatok <gül> ja. által, ez volt a, a harci feladat, nem a grund, hanem ez. És utoljára... Egyébként néhány éve láttam, elvittem a lányomat megmutatni Aha. autóval. Mármint, hogy autóval mentünk igen, be igen, a tavakig is, de igazából eltévedtem. Ez nagyon metaforikus és nagyon irodalmi. Most viszont bedobnának, a mély vízbe, és megkérnélek az első adag felolvasásodra. Te most az adásunkban a gyerekverseidből fogsz olvasni, két különböző kötetből, ciklusból, két-két részben. Tehát akkor először a csillagszedő Márióból kérlek, hogy az első négy verset olvast föl. Tegnap Márió. Tegnap Márió az új szomszédunk kisfia azt mondta, hogy egy kislány csak akkor lehet megszeretni, ha az mindent kétszer mond. Az én mamám viszont azt mondta, hogy ezek gyerekes dolgok, és a gyerekes dolgokat egy magamfajta nagylány már nem hiszi el. És én a mamának adok igazat. És én a mamának adok igazat. Bicikli. Máriúnak meg a biciklinek vannak hátrányai. A bicikli nem lehet játszani, Máriún meg nem lehet biciklizni. Lóhere. Ma szerencsés napom volt, találtam egy négy levelű lóherét. Csuklós. Ha valaki csuklik, az azt jelenti, hogy emlegetik. Ezt egy néni mondta a busz megállóban. Anya meg azt mondta, hogy biztosan apa emléget minket, azért csuklotta. És amikor minnyájan a néni, anya, meg én is emlegetni kezdtük az autóbuszt, azonnal meg is érkezett egy nagy kék csuklós. Kérdeztem, de néma volt, És a száz visszatérő kérdés, Mit akarok, mit akarok tőled én? Fogadtam a tiszta fényű hajnalt, Fogadtam, de hallgattam, a százakban visszatérő kérdés, Mit keresek, mit keresek nálam? I'm mm -hmm. Kis ottó költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlésben. Az előbb a generál együttestől a kérdés című szólt vendégünk választásával. A zenékről szokás szerint majd az utolsó blogban fogunk beszélgetni. Most néhány mondatot mondj kérlek arról, hogy miből hallottuk ezeket a verseket. Csillagszedő Márió című könyvem 2002-ben jelent meg a Mórakirdonál. Ez volt a második országos terjesztés, így fogalmazok uh -huh. Kötettem az első szövetek című kisregény. A sorozatban a második ez a gyerekkönyv. A versek korábban születtek, 15-17 évvel korábban. Mert neked volt, bocsáss meg, hogy olyan köteted, aminek azt a talányos alcímet adott, hogy versek gyerek hangra, aminek meg az volt a cím, hogy visszafelé hulla hó. szerint... Versek gyerekhangra, de te ezt a csillagszedő Máriót neveded az első gyerekvers kötetetnek. Mi a különbség a kettő között? A különbség ez az körülbelül a versek darab számában van, elnézés, tehát a, a visszafelé hullahó, gyakorlatilag a csillagszerű Mária jó kivonata, 26 verset tartalmaz, a csillagszedő Márió akkor még nem jelenhetett meg. Uh -huh. Hát történetet röviden annyi, hogy a 80 as évek közepén születtek a a visszafelé hullahó versei és a csillagszedő Márió versei, tehát 51 néhány vers, és az újraindult, Békés Csabán újraindult Te van kiadó a 90-es évek közepén vállalta, hogy egy vékony, kis füzetszerű puha kötést kiad belőle, mert hogy gyakorlati okai voltak ennek, nem tudta az egész anyagot, mert hogy, hogy ragasztottan tudta csak kiadni, Aha. és a ragasztás nem bírt volna el több oldalt. Így született meg a Visszafelé hulló egyébként ez volt az eredeti cím a könyvnek. Visszafelé hulló a Darvasi e, e, László e, Szívernő írt e, e, hozzá utószót, e, Kukáristen barátom rajzolta meg a, a, a képanyagot ingyen, tehát mindenki gyakorlatilag ingyen uh -huh. dolgozott, a pénzt ki össze rá. E, És néhány száz példányban jelenhetett meg, és uh, Békés Csabán a Tevonnál. És néhány év múlva, én most nem tudom, már bekerült már tankönyvbe, bekerült belőle a címadóbe, uh -huh. és Szigligetre hívtak a jaktáborba uh -huh. e ennek kapcsán előadni, fiatalíróknak íróknak, holott én is fiatalíró író voltam akkor még, <tosz> Tóth Krisztával együtt, Janikovszki együtt, és más gyerekek anyagokat is író szerzőkkel együtt, és ott a Janikovszki Éva, ott felolvastam az egész anyagot, hibigeten, uh -huh. hogy szétszettük egy kicsit, és akkor az Éva azt mondta, hogy azonnal vigyen be a móra kiadóhoz és akkor ezt meg kell jelentetni, mert ez nagyon jó. És hát így történt, hogy ő vitte be végül, mert... Erős ajánló mert, azért, maradjunk annyiba. És így jött 2002-ben, jött ki a és akkor még három mondat, ha már pozzolissóba szóba uh -huh. került, Porzoltán ugye a szintén Batonyaik. Igen, igen. Meg kellett változtatni, az eredet cím az volt, ugye, hogy visszafelé hulla hó, és én szerettem volna ezen a címen kiadni újra a könyvet, ugye, egy, egy most már az egész elfogyott egyébként azonnal a tevannál uh -huh. Szerettem volna újra kiadni, de akkor ugye a pályázati rendszer olyan volt, és olyan most is úgy azt hiszem, hogy új címet adni. kell adni, és akkor hát azt sikerült adnom, hogy kérem a narancsot az égről, ezt a címet sikerült adnom, 2002-t írunk, hangsúlyozom. Ja, és akkor ennek lehet egy politikai konnotációja. Aztán, akkor indult a Fidesz kampánya a narancssal, uh -huh. és azonnal változtatnom kellett, tehát ugye nem mostam volna rá magamról, hogy én a narancsot kérem az égről. Akkor a Pozzolihoz fordultam, hogy most már két cement túl vagyok, legyen szíves segíteni és Zoli, jó címadó. Ő lett a, kereszt ő ő a, a keresztapja, ő. és felvázolt néhány vagy néhány címet, és akkor a Máriót választottuk közösen szerencsés cím Én lett. Ezért tartottam, ezt a gyerekhangot fontosnak, mert vannak, akik pont a hangot tartják a legfontosabbnak a gyerekköltészetnél, mások meg a szemléletet szokták kiemelni, mint ami a legfontosabb. Ezek nyilván nem mesterségesen szétszállaszató dolgok, de mégis nálad van-e ilyen, hogy a hang, vagy a perspektíva az, ami ezeket a gyerekverseket mondjuk indukálja benned. Igen, hát szerettem volna, ugye nem volt Magyarországon, nem volt, hát nemhogy elterjedt, hanem alig volt úgynevezett svéd típus, vagy skandináv típusi gyerekvers, vagy, vagy szabad gyerekves. A, ugye az, ami a nyomja a jelent meg a 70-es évek közöpen, 74 50 éve pont, és a, aztán az Ágai Ágnesnek jelent meg 1980-ban, jól emlékszem a a Titkokat az új, mondom, mondom el könyve, az volt az egyetlen magyar ö, megjelent ilyen típusú könyv, és a csillagszerű Márió versét én akkor kezdtem írni, a 80-as évek közepén, már a részben az Ága Jágnes uh -huh. ismeretében, és szerettem volna rajta, ö, hát egy kicsit, ö, hát ugye nem, nem svéd, svéd verseket akartam Magyarországon írni, hanem ö, szerettem volna egy kicsit ö, többet, és, és így lett belőle, tehát nem, nem versek sorre, versek egymás utánja, hanem, hanem egy családtörténet lett, gyakorlatilag egy gyerek hangon elmesélve. Tehát van egy narratívája, ezt egy narratívá... is Csak most meg is kérek, hogy egy újabb adagot, egy csokrot ebből a kötetből olvas, fel, és akkor folytatjuk a beszélgetést, a felolvasás, és természetesen a következő zene után kis bonacsinek. A Vonacsinek. A vonacsinek egymás mellett mennek, de valahol messze összeérnek. Apa szerint csak a végtelenben. Apa és anya is egymás mellett mennek, én meg középen, mert én vagyok a végtelen, ahol ők összeérnek. Kutya. Mário azt mondta, hogy régen, amikor az apja meg az anyja elváltak, ő kutyát kapott ajándékba. Megkérdeztem a papát, hogy velük mi van, de azt felelt, hogy ők soha nem válnak el, mert annyira szeretik egymást. A kutyát már meg sem említettem. Bumeráng. Mára hiába mondok csúnyát, legfeljebb megsértődik és elmegy, de aztán mindig visszajön. Márió egy bumeráng. Gója! A gólya sokkal okosabb az embernél, mert nem csak a vízben, meg a földön jár, de repülni is tud. Nem hiába hitettel mindenkivel, hogy ő hozza a kisbabát. Bábuk. A bábuk közül a marionett hasonlít legjobban az emberhez, minden ízét külön zsinór segítségével lehet mozgatni, és felülről irányítható. Együttes című dala után folytatjuk kis ottó költővel a beszélgetést a belső közlés mai A is ő választotta, persze, erről majd az adás végén beszélgetünk. De akkor még egy kicsit vissza, hogy ez a svéd gyerek típus gyerekköltészet ugye más pozíciót ad a gyereknek, felnőttesebbként kezeli, melankólikusabb és emiatt egészen megrázó drámai olyan olvasatai vannak, amik a felnőtteket is hát szíven ütik, de még nem fejeztet be az előző válaszodat, úgyhogy visszaadnám neked a szót. Igen, hát két dolog amit gyorsan el kell mondanom, hogy hát egy, egyrészt a, a, a tematika, a, a könyv a témája, válás is. Tehát a nagypapa halála és, és, vál, és, a, és a, a narrátornak a, a szülei elválásáról is beszél. Tehát a narrátor szülei is beszél a, itt a kislányról, egy uh -huh. kislány, egy óvodáskorú kislányról van szó, és ez a két téma, ez... Hát ez tulajdonképpen késletette 17 évig a, a kötet megjelenését, mert hogy ugye olyan tabuk témák ezek, Ingen. amelyekről a 70-es években, 80-as években, nem 90-es években sem volt szó a magyar gyerekirodalomban, és nem merte, vagy nem vállalta be senki, egy főleg egy kezdő vidéki írónak a szövegét, mert hogyha ugye egy... Hát más... Ö... Igen, mert a maga akkoriban ebben volt a legprogresszívebb ilyen szempontból, azt hiszem, de valóban van. egy más világ volt, sokkal konzervatívebb, és most ég, ezt a szót használom. Igen, tehát ez az egyik, hogy <coughs> ugye én megspékeltem azzal, hogy tabu témákat érintett a, a szöveg, másrészt hoztam egy olyan ö, ö, közlést, olyan, olyan ö, ö, kötetépítkezést, például kivettem a vers címeket, most, most mm -hmm. olvastam vers címeket, de kivettem a szövegből a vers azért, hogy hangsúlyozom ezt az epikus jelleget, a, hogy itt egy történetről van szó, egy összefüggő történetről van szó, kérem úgy olvasni, mm -hmm. mert hogy annyira szokatlan volt, hogy úgy gondoltam, hogy ez, megerősítem ezzel az olvasatot, és ez itt, egy hát, történeti én... szöveg is most már, mert bocsánat. Meg, hogy szabad vagyok, de most már ez egy normális dolog, hogy vannak ilyen funkcionáló könyvek, beteg anya, a elbeszélő kislány elmesél, hogy az anyukája beteg, stb. Várnak a szülők, meghalt a nagymamak, most már része az irodalomnak. Igen. És olyan jó sikerült, hogy így fényezze meg kicsit magam, de hát a visszajelzést mindjárt elmondom, hogy az én szülem nem váltak el, tehát ott kezdődik, nem vagyok kislány, ez a második tény. Igen, tén. igen, ezt meg És ezt ugye egyes első személybe sikerült megírnom vállással és, és, és kislány szemszögéből. Ha, ö, ö, azért is választottam nemet, hogy távolítsam magamtól, ne, ne azonosítsák ugye a, a szerzőt az elbeszéljénnel, és ö, ennek ellenére, és erre büszke vagyok, behívtak a M, nem tudom akkor még milyen vagy magyar televízió gyerekműsor ö, rában felvételre, hogy Hát vegyünk fel egy kis valami, nem tudom, válás volt a téma, Aha. igen, válás volt a téma, is, és a gyerekek szájába sajnos ez történt, hogy a gyerekek szájába adták a kérdést, engem odaültettek, és ez volt az első kérdésük, hogy neked mikor váltak el a szüleid, és a válaszom természetesen az volt, hogy az én szüleim nem váltak el, és ezt háromszor, négyszer megismételtük, mire ja. leállt a felvétel, és engem hazakültek Gyulára, mert hogy a, a, a rendező, szerkesztő asszony, abban számolt, hogy, hogy én majd beszámolok a szüleim vállásáról, de hát én nem. Hát, hogy túlszorosan olvasta az önéletrajzi paktumot, amit az elolvasó igen, hogy, és a szerzőtel. Hogy annyira hitelesnek sikerült megírnom ezt a szöveget, igen. azt gondoltam én, hogy... Egy szerkesztővel, egy egyébként irodalmi szerkesztővel is sikerült eljuttatnom, hogy a saját szüleim is elváltak. De például mi a helyzet a Szövegtek című 1999-ben megjelent regényeddel? A mögött mennyi az önéletrajziság? Ugye az egy ilyen állami intézetben játszódik, okay. tehát azt gondolom, hogy nem te vagy a főszereplő, de a közeg, a millió, az mégis azt gondolom, hogy nagyon mélyen a te, te világodat is megjeleníti. Igen, ebben nem tévedsz, ez határozottan így van. Batonyán ugyanis volt egy nevelő otthon, ahol állami gondozott diákok laktak, és azok közül, az állami gondozott diákok közül osztáltársaim is voltak, ismertük egymást jól, és hát részben innen az egyik Szál, tehát a, mert van, van helyben élő szereplője is, uh -huh. o, több is, de innen-innen de jön egy ilyen szál. És igen, tehát ez battonya, és tehát a, a, a gyakorlatilag a saját élményekből táplálkozik a, a szövetek. Uh -huh. És azóta is szerintem nagyon sokszor, amikor nálad mondjuk nincs is megnevezve egy ilyen nagyközség kisváros, én mintha mindig battonyát látnám, hogy a Mándé nem tud, nem a Józsefvárosról írni, mintha nálad is lenne egy ilyen állandó, evidens alaptered azért ezzel a vihar Sarki igen, igen, hát ö, nem sokat kellett azon törnem a fejem, hogyha. A, amit ismerek arról kell, hogy írjak, és amit ismerek az a viharsorok, amit ismerek az a, az, az országnak az a szeglete, uh -huh. és ott ugye én azt nem tudom felmutatni, amit a Budapesten élő írók, viszont fel tudok mutatni olyan értéket, amit meg ők nem tudnak felmutatni, és akkor ezt erősen kihasználtam, okay. hogy úgy mondjam. Ez érdekes, mert egyszerre két dologról beszélünk, ha érjesz, hogy nem vagy nő, és nem váltak el a szülei, tehát az irodalomnak van egy szabadsága, de közben mégis az epikai hitelhez tartozik hogy az ember jó, ha arról ír, amit ismer. Persze, tehát, hogy azért ahhoz kellett a, a, az elválás történeteknek az ismerete, uh -huh. azért Ugye, hát részben, most nem mondom, hogy a sok segítettek ebben, mert nem segítettek, mm -hmm. de, de azért olyan környezet, tehát, tehát minden, mindenütt, akkor is 50 körüli volt már a vállási arány, tehát azért találkoztunk gyerekkorunkban is elvált szülők gyermekeivel, és stb. stb. Hát is egy szóval, párt 1990 90 fűzte fel az identitás, hát, lélek, tehát hogy visszatérjen. hát az ember gyereklélek, gyermeklélektan, stb. Tehát, hogy valahonnan azért összejött, most viszont az égboltra fogunk rákanyarodni, ami a másik kötetetnek a cím, úgyhogy most ebből jöjjön egy csokor kisottó előadásában. Miért tan? Tanultuk mértamból, hogy a pontnak nincs kiterjedése, vagyis nem létezik, csak mi találtuk ki, hogy később az egész mértant ebből a nem létező pontból hozzuk majd létre. A vonalat, az egyenest, a négyzetet, a téglalapot, a háromszöget, de még a kört is. A semmiből így lehet egész világot teremteni. Pontból leszünk, ponttá leszünk. Kör a kör olyan, mint az ember, ha kicsi, ha nagy, ha közepes, akkor is kör. Ha fekete, ha fehér, ha sárga, ha barna, akkor is kör. Az embernél is pont így van. Nem számít, hogy kicsi, hogy nagy, hogy közepes, nem számít, hogy fekete, fehér, sárga, barna, piros vagy kék. Az ember akkor is ember. Egyenes. A mértani egyenes mindkét irányban végtelen. Éppen olyan, mint az élet. Ott is csak a születésünk után és a halálunk előtti részt látjuk. Spenót. Minden után van valami. Az egy után a kettő, a kettő után a három, a nyár után az ősz, a leves után a hús, esetleg a spenót, fúj. Ebéd után a vacsora, éjszaka után a reggel, születés után az élet, az élet után a halál. Halál után a spenót. Lépcső. Van bennem egy lépcső, ami nem látszik, de érzem. Ha jó vagyok, felfelé visz, ha rossz vagyok, lefelé. A sok rossz pokoli érzés, ám a sok jó maga a mennyország. gyönyítva tartani, mert a hó vastagon kavaró, Végre az, az, ami megjött gazdagon kavarok. Ez egyszer az, amit akarok. Végre az, az, amit akarok. Eljött és gazdagon kavarok. udvaros Dorottyénekért énekelte a hóesést, és László és Bereményi Géza a dalát, a mai belső be ezt a dalt is ottó költő választotta, akivel most itt beszélgettünk a Klubreda irodelműsorának stúdiójában, a mikrofonnál pedig továbbra is a műsorvezetőt Szegő Jánost hallják. Akkor néhány mondatot erről az égboltról kérlek, ez mikor született ez a kötet, amiből most olvasok, és mennyire tartod ezt egy másik euh, paradigmának az előzőhöz képest, vagy inkább ez ugyanannak a hangnak a kiszélesítése? <kül> Valahol úgy fogalmaztam, pontosan nem tudom magam idézni, de... Megkeresi, innen... meg, meg aki akarja, igen. igen. Hogy hát ezt egy kör, körbe gondoltam, a körbe zárul, valahogy uh -huh. így, így fogalmaztam, hogy abban nyitottam én annó, ugye ez a, ez a e, magyarrá hangolt és egy kicsit családtörténetté e, avanzsácsvét típusú verses könyv, és ez volt az első gyerekeknek szóló könyvem, és az Hát én úgy tervezem, hogy az utolsó verses könyvem, ami szabad verses könyvem, az pedig ez az égbolt lenne, uh -huh. és hogy ezek közte írtam néhány ilyet, a, a, -e, a Nefé apa címmel, nagy kislány a címmel, vagy a nagy papatársöve, vagy Zemese almája, ezek mind ilyen szabad versekre uh -huh. épülő kötetanyagok. Tehát ez, a, ez az Égbolt című könyv, ez, ez lenne a hát a zárása ennek a körnek, hogy úgy mondjam, ami a Csillagszedő Márióval kezdődött, egy óvodáskorú kislány beszélt ott el egy történetet, itt pedig egy korú fiú, Aha. az, akit elmondja a verseket, vagy hát az ő szemszögéből halljuk ezeket a verseket, és itt más a történet, természetesen ott egy történet, egy, egy nagyszülői elvesztéssel együtt, itt pedig egy, hát egy kis kamaszkor átfordulása tulajdonképpen az érett kamaszkorba, vagy érettebb kamaszkorba, és egy, ez, ez, egy, ez egy betegséggel e, súlyosbítva, vagy úgy mondjam, és akkor itt, itt magyarázhatók ezek a hát egy kicsit ilyen transzcendensben hajló versek, hogy ugye, aki a világ dolgain egyébként is, hát mondjuk én tínédzser koromban hajlamos voltam a világ nagy dolgain elgondolkodni élet és alá kérdésein. Tehát részben ez a témakör is, hogy ezt, ezt ugye a betegség ténye, ezt felerősítés, akkor hát így, így magyarázható. És megint a történeteknél vagyunk, réptel nyomon, mint a szovjet hűtőgyárban dolgozó, aki minden estet próbál egy hűtőszerként összerakni, de csak Kalasnyikovat tud, hogy valójában te egy prózaíró is vagy közben regényeket, és írsz ezekben a könyveid, és mindig ott vannak ezek a történetek, de megint a szabadba vágtam, ne haragudj. Tulajdonképpen elmondtam, hogy szerettem volna, tehát ez, ez, ez ilyen, ez a könyv, ez az égbolt, és hát egy kicsit kiéltem ezt az én transzcendens vonalamat is, mert szeretek ezen még mai napig is ö, agyalni, és ez egy jó, keresztül a... ezt még könnyebben megteltem. Igen, igen, hogy egy kicsit nem, nem kell, ezt távolíthatom magamtól, hogy egy 12 éves gyerek szájába adhatom, és akkor tulajdonképpen én megúztam. Nem én gondolom így. Az inkább a véletlen volt, hogy te valahogy ilyen gyerekíróvá lettél vagy, mert nem, nem így indultál a pályának, hogy te gyerekíró leszel, de azért mostanra egy nagyon meghatározója lett a pályádnak, és ez nem egy lehatárolás akar lenni a részemről, meg szerintem a közönség részéről sem, de mégis nem tudom, ez okoz-e neked például valamilyen ilyen szerző identitásbeli dilemmát vagy sem? Érdekes kérdés, hosszan lehetne, ugye ezt körbe Igen, járunk, de, ne, de nem, járjuk, nem járjuk körbe hosszan. Annyi, hogy Ugye van egy kiadói érdek, úgyhogy észrevettem, Igen. mivel a gyerekkönyveim egészen jól fogynak, a, a prózaköteteket pedig ritkábban írok, és részben ennek kapcsán, és novellákat is írok, ami aztán abszolút Igen. nem fogy, nem csak regényeket. Ezért aztán a kiadók, ugye olyan, tehát a, a gyerekkönyvkiadók keresnek általában, kérnek, hogy írjak könyvet, írjak nekik könyvet, stb., és akkor természetesen, ez is benne van, és azért három-négy évenként vagy, vagy talán ritkábban egy-egy próbzakötetet is sikerült, hogy letennem, egy felnőtt prózát. Nehéz ebből kilépni, a legutolsó, csak egy példát mondok, hogy a, a Kék Oroszlán bezárt című válogatott és új tartalmazó könyvem 2022-es az Ateneum kiadónál jelent meg, és az eredet címe az volt, hogy csúszda a jövőbe, de az olyan gyerekkötött szaka igen, volt, ugye? Igen, és nem, nem merte beválnana a kiadó, pedig hát én próbálkoztam, hogy de hát akkor... Akkor megveszik, mert ugye tőlem a gyerekkönyveket veszik meg általában. Én gyerekkönyvíróként vagyok elkönyvben, mert most már el kell fogadjam, mert hogy látom a kettő közti különbséget, hogy hogyan. Hogy hát ugye ismerünk ilyeneket, a, akik egyébként remek prózát írtak, most ezzel nem azt akarom mondani. Nem, persze, a persze, hogy is van vanakit. De, a... de gyerekkönyvek itt olyan Lázár Ervin. Igen, meg, a prózát, és fantasztikus akkor, más igen, prózája igen. van. Úgyhogy így jártam. Jó, megkérnélek, hogy most akkor a kötet utolsó hat versét olvast fel, és utána egy kis pálés a borszám, mert mondjuk az égboltra az igyekez, az égbolt zár, stílusosabb lett volna, de majd az itt lehet lesz, és utána még beszélgetünk a zenékről. A szomszédik kocsia. A szomszédik kocsija csak nekem tetszik. Apa szerint egy ilyen nekünk biztosan nem jó, mert éjszakára nem lehet kint hagyni a ház előtt, nehogy ellopják és teteje sincs, rossz időben nem tudnánk vele autózni. A sportkocsi tényleg nem jó semmire, mondta anya is, a miénk sokkal jobb, mert kint lehet hagyni éjszakára a ház előtt, úgyse kell senkinek, ráadásul teteje is van, nem esik bele az eső. Szabad az emberi test egyetlen része sem szabad, mind szabályokhoz alkalmazkodva működik. A szív, az agy, a láb, a kéz, de az ember mégis szabad. Kockakövek. Minden választásod a többi lehetőséget kizárása. Így járod az utad, mindig csak egyik lapjára lépve a kockaköveknek. Foci cipő. Anya szerint, ha meg akarunk ajándékozni valakit, akit szeretünk, akkor olyan dolgot vegyünk neki, aminek mi is örülnénk. Én most focicipőre gyűjtök anyának. Evés közben nem beszélünk. Csámcsogni nem szabad, mondogatta anya apának, amikor ebédeltünk. Evés közben nem beszélünk felett egyszer, apa. Azóta csend van, és hallgatjuk, a gyapacsámcsok. Harc. A házastársaknak nem szabad harcolniuk egymással, mert ahol harc van, ott mindig valaki győz, a másik pedig veszít. De a házastársak harcolnak egymással, akkor bármelyikük győz, úgyis mind a ketten veszítenek. Itt lehet, csak ide rejtettük mi régen el. Itt lehet, csak ide temethettük. Csinálni kell a régi mozdulatok mentén. rejthetük el kitölelés közé velünk együtt. Látod, ez lehetem én, látod, az lehetél Itt még mindig volt remény. Itt még nem tűnt el a szemedbe De hogyha az ég, az ég, A régen rakott csillagét De hogyha elmehetek én az ég Az égben Én, te érted, megpróbálom hol lett Az égben annyi, mindenhol. Például ott is vannak tengerek, meg is pinak, nagy kerek, sejge alatt bükkálhat fagyak, szemet hátsó polcán, sok poros sugár, leengedett kart közt, nem ragyog, Szemedből kikoptak az angyalok Tériszony van a Repülés nincs Meg hideg is van de főzöl a gázok Hajnalban kanyarodó Autólámpák Futnak a plafonon át, És állnak meg egy Kinyújtórnép Azért, ég, azért befér a a kocsillagé, de hogyha elmegyek én azért, ég, azért befér fél a kocsillagé, én te érted megtalálom. segge alapítunk támad. Vagy a szemet hátsó polcán, sok poros sugár, leengedett kart közt. Én, de hogyha emeltek én az ég Az égbe félrerakott csillagét ég. Én te értet megtalálom hol lehet Az égben annyi mindenhol lehet Például ott is vannak tengerek Meg Istennek nagy kerek segel alatt is bujkálhat -e a Tettük mi régen el Sok poros sugár Leengedett kort közé Nem ragyog Szemedből kikoptak az angyalok Téri szanyjban Repülés nincs a Kispál és a borsz itt lehet című száma volt az utolsó, melyet kisottó költő hozott a mai műsorunkba, és akkor beszéljünk is arról, hogy miért ezeket a zenéket hoztad. Nekem az a tippem, hogy életrajzi vonatkozásuk van, de kiderülhet, hogy nem. Ugye kezdtünk a generállal a kérdés, utána jött Piramis ajándék, majd hallhattuk a csodásdés bereményi udvaros trió hóesését, és az előbb pedig a szintén nagyszerű Kispál és a borsztól az itt lehetett. Indulhatunk akár a generátor is. Igyekszem a négy percből összefoglalni. A generál, tehát a, a kérdés című dal az, az a, és a generál, maga az együttes, a vátyám világa még, uh -huh. néhány évvel idősebb nálam, de nagyon-nagyon kiskorban már hallottam ezeket a dalokat, és megmaradt, és szeretem, és most, hogy a lányommal sokat autózunk, Szentendre és Gyula között, mostanában Hát például ezt a dalt megtaláltuk, és többször hallgattuk, így kötődik. És van egy komolyabb oka is, itt részben talán még akkor ennyit el tudok mondani, hogy központi, mint azt egy interjú kapcsán az interjú készítő szembesített, te velem? Ő, ő, tulajdonképpen tehát megkérdezte, hogy ha egyetlen egy szóba kellene összefoglalnom ö, a, a prózámnak, a kulcs, hát a kulcs szavára kérdezett Aha. tulajdonképpen rá, ö, és én nem tudtam erre válaszolni, és ő, ő mondta ezt, hogy szeretett ez a kulcs szó ennek uh -huh. a prózának ez a, a kulcsszava, és aztán ezen elgondolkodtam, és tényleg, hogy e ezt járom körbe, ezerféleképpen ezt a, hogy így is fogalmazhattunk, és a kérdés tulajdonképpen ez. Itt is, tehát a kérdés című dal szintén ezt járja körbe. Az ajándékról az egyik versetben nagyon bölcs tapasztalatokat olvashattunk az előbb, vagy hallhattunk. A piramisnak az ajándéka volt a második dalod, ezt tulajdonképpen a, köthető a fiatalkoromhoz, a, hát a, fiatal a, a, a tínédzserkoromhoz 16 évesek voltunk, ez a kép maradt meg bennem, Békés Csabára jártam középiskolába, és egy kollégiumban laktam, mert hogy batonya az 50 re volt a megyeszékhelytől Csabától, és szemben akkor épült a Békés Csabály megyei kórház, 79-ben járunk, és ez a piramis ajándék című dala kis magnóról ment a, a kollégiumi szobába, közben néztünk ki a, a, az utcára, és belepett már akkor mindent a hó, és nagy, nagy pejhegben hullott, és ez a kép valahogy megmaradt, és az egész itt indult el valami, ös indult el itt, itt hogy zenekar csináltunk, uh -huh. a szövegeket én írtam, és a szövegek Később versekké avanzáltak, majd tanári felszólításra, aki azt volt hajlandó mondani, hogy ezek már majdnem versek, betott egy pályázatra, és azt sikeresen megnyertem. Úgyhogy ez kellő motiváció volt a, a költészet feleforduláshoz, annál is inkább, mert hát a zene az nem lett az én világom később. Most annyi maradt belőle, hogy a lányomat tanítom gitárhoz, Aha. most ő van 14 éves. Tehát Ennyi az ajándéknak a története, meg az, hogy a horvát Attilával azóta volt szerencsém uh -huh. közös asztalhoz ülni, és hát beszélgetni sok mindenről, jó nem jó A A és ez pedig átkötés maga a h és amit olyan szépen feleven, elevenítettél. Illetve az is, hogy a bereményi a dalszövegek is voltak éppen versek, hisz legutóbb már verseskötetként jelent meg. Tehát itt is azt hiszem, meg a Kispánál, a lovasi szövegnél is már a szövegnek is nagyon nagy jelentősége van, de nem különben persze az előbbi piramisnál is. Az volt szóval, miért ezt a bereményi dalt hoztad, vagy bereményi désdalt hoztad? Ö, egyszerű, oká, és akkor, akkor, akkor járjuk így. Hogy, hogy rövidre zárjam Jó. ezt is, akkor úgy van ez, hogy ugye azt szeretett, hogy akkor már ebbe kapaszkodtam. Az én volt párom, ez, ez erősen megmaradt bennem, ez, a, ez az esti jelenet. Gyulán járunk, Gyulán vagyunk, és neveljük a gyerekeket, és stb., és elkezd hullani a hó, nagyon szépen este van, és én mondtam neki, mondom neki, hogy hogy menjünk, sétáljunk ebbe a szép hóesésbe, és akkor hát te azt a választ kaptam, hogy nem képzeled, hogy ebbe a hidegbe kimegyek veled sétálni. Tehát ez a szeretetnek a Aha. hát a, a kicsit hát a, a megszűnése, vagy hát ugye a, a, a hogy én fordulok felé, mondjuk szeretettel, és akkor így el vagyok így vágva. A hóesés, tehát nincs még vége a dalnak, tehát a, a történetnek a dalnak sem, mert hogy aztán sikerült azért később egy olyan párt találni, akkor lejön velem a hóesésbe sétálni. Tehát azért, uh -huh. azért megtaláljuk azokat a, az embereket, akikhez balók vagyunk, hogy úgy mondjam. És az utolsó az itt lehet arról, csak milyen kép, rívid, de milyen kép jut az eszedbe? Ö, azt mostanában hallgatjuk. Sokat ö, kispát szeretjük, és ö, és hát egy újabb dalt szerettem volna választani, uh -huh. ez egy-két éves lehet, és hát ennek is van égi vonatkozása, úgy úgy mondjam, mint az égboltnak, talán ez. Köszönöm szépen ezeket is elmondtad, a mai adásunk végéhez értünk, kisottó költővel, íróval beszélgettünk, felolvasta a saját gyerekverseit, és elhozta ezeket a zenéket is. Köszönöm még egyszer, és minden jót kívánunk. Köszönöm a meghívást. Jövő éte novellistával, prózaival íróval várjuk Önöket. Én most adig is megköszönöm a figyelmüket, és búcsúzom a hangmérnökök hegyi Gábor és Csorba László nevében, és szép estét kívánok a műsorvezetőt. Szegő Jánost hallották. Velső közlés dal és szöveg első készből A szerkesztő Pályi Márk. Belső közlés